على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل ثنبلة مئة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع العليم <تصح> <تصح> دلي آیات تر آیات دوا دو حلور حلو ختم پوری دیم دې دلی اخیرنه یې څه باب چې بدری خبري بیانېږي اول سرور مثالنا ده منفق فی سبيل الله چې څوک د الله تعالی لپاره کې مال لګی نو دا هغه سرور مثالونه ذکر کړي په دې آیات مبارکې کې دومره مثال نه او دغه آیات 25 25 پیژندل کی او دوه مې حاړو نو ذکر چا دا غچا چې مال خرچي خدا الله نه علاوه د بل چا فلا رکی انفاق فی غیر سبيل الله کوي فایا دو ثوا خلور شیتم او دو سو شپږ شیتم کوي او دغه خبره چې په دې باب کې ذکر کیږي نو هغه پنځه شرطونه ني د قبولیت د انفاق فی سبيل الله شمال دولا بولو دا بکل کبزیگی نو دا غیر فارا با پینزو شرطون زکر کی دا فارا بینزو شرطون کی سلبی او دری ایجابی او دیاب و امور او ضروری خبری شادا انفاق فی سبیل الله سره تعلق لري او بذکر کوي نو په باپ کلی دری خبری زکر کی مثل الذين مثال داغة سانوا ينفقون أموالهم شخارش في أغيما لنخفل في سبيل الله فلا رضا الله كمثل حبة فشاند يوداني دي أنبتت سبع چرا زرغون کی روټو کوي عسل وږي په کله سمبولتین په هر یو وږي کې ۱۰۰ حمبا سلانی یو دانې میدار وکړي او هغه داني نو وږي روټو کوي په هر یو وږي کې سلانی نو دی اوی دانې نو وسو داني روو رضا الله د فاره د الله د رضا د فاره جس کومال لګي ني يو روپي ور له الله وو سولو والله يضاعف لمن يشاء الا د جن غي چاله چ هوه شي مضاعفت د جن شي نه د دوور د دوونه د سلوور جوړ خودلته مزاافت مفکرین و ان تمامه ناد زیادت او برکت سره نه الله زیادت او برکت ور کوي چاله چ خو نو یو عمل بور له په زرګونو لکهونو درجه باندې ده ترتی څومره چې اخلاص ده نو دا هغه اخلاص سمقدار به الله په عمل کې زیادت را و لی زیات بدلی بور کی والله هو واسع علیم الا فرح رحمت و علیهم نای اګه مبارکه کیدای چې او صدقه او خیرات بور له الله فغیبان و شوبن له ورکی خیر خیرات او صدقه سره په مال کې برکت راځي حدیث د صحیح مسلم کې راغلي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای ما نقصت صدقه من مال فخير خیرات او صدقه سره د چمال کم شوب نه نه کاسوګه دا خیال او ګومان کوي چې خیرات او صدقې زما مال کم شو سوچو ما مال مال مال مال نو دا ضد غلط سوچ او فکر نه او بل سوځه باندې به په مال کې کمې راغلي خدای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای ما نقصت صدقه من مال و او خیرات سره په مال کې فکر نه ناراضي او په حقیقت کې راغه باقي مال لیک انسان وای زما په دې مال کې دې ماله باقي څه پاتې شي نو دې خیر خیرات وکي حدیث د صحیح مسلم کې راغلی عبد الله بن شخير رضی الله عنه وي چې رسول الله عليه الصلاة والسلام راغلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سوره لقمانه او متکاسر غفلت کې ټولې تاسو له ډیروالې د مال وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بني ادم لګیا دي او چې وي مالی مالی مال راځه مقول زمما مال او دولت ته وهلهکه ب نه دم م معې کا الله ما خللتهاف اولهستهفه عملیت او تتصا دغته ف امدیت ستا خو اغ معل چې فنا شو او کووا د غو نوغه جامي ستا شوي او که نه خیرات دی کو نومال دغه د چې تاځانله مخو لږلو داغه باقی حدیث رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای حدیث د صحیح مسلم کې راغلی چې کله انسان مرشی مدد عمل بنشي د نیک او اعمال وغه صحیفه او کتاب روان غاړل صرف د دې کسان د چې راغی د نیک اعمال وغه عمل ناموندینی نا یو چې وسړي نیک اولاد پاتره غیور له دعاګانې کوي او دوی فی علم خورکړل او پاغي باندې خلک फायदा خني دا علم په دنیا کې خوريږي او درین من صدقت چی او صدقه جاریه یو صدقه جاریه چې اذان نور ستوري خل نه نو د دې شریع مل نام باندېګ نه بلکې عمل نامه جاریه او که انسان خپل وس طاقت نه لري بل له دعوت ورکو او او غو د الله تعالی کمال او د غولو خیرات وکو ندلا بندورا اجر ملاوي لکه سمره خيرات کاين حديث د شي مسلم سره راغلي ابو مسعود الفاري رضي الله عنه ويني چې نبی کریم صل الله عليه وسلم له يو صحابي راغه ور له یې ما له سر لري راکه جهاد لازم پرلي نيستا نبی کریم صل الله عليه وسلم ور له ما سره پرلي نيستا او صحابرا پارته دووی زبور لداشه کسو خیم چې غو بدل سرلی ورکی چې دغه باندې بهاد نه لارشي او د کریم صل الله علیه وسلم و مندل علی خیر فلهم مثلو اجر فاعله چا چې د خیر پکار باندې چاله خوده نوکا مدد لم اجر او ثواب ملایږي نه خپل نفقه ول بل چاله خوده نوکا ترغیب ورکا چې الله په دین باندې غریبانا نو مسکینانو باندې مال لګی نو پریبدل اجر ملاوی او پخپل باند وجبان انسان فلګی نفقتې نو دام صدقه ده پدې کې ان انسان لپکار دی د نیت را حاضر کی دې وژن د نیت بارکه اهل علم وې وېداد او علما او اغت تجارت ده فلګ عمل باندې ډېر ثوابونه او اجرونه ورلملاوی مور او فلر خو باسم په فلر په اولاد باندې خرچته یې نو پای باندې کوم نفقه کوي فارې کې د نیتو کې جرا صدقه ده د بوهاري او مسلم کې راغلي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي <سؤال> ان المسلم اذا انفق على اهل لنفقه وهو يحتسبها كانت له صدقه مسلمان چې کړه په خپل واجب باندې نفقه کوي خرچه کوي او د ثواب امید ساتي د نیت له نو دا هم دغه په صدقه ده او کله غریب ده صدقه و شوتا ګټونکیږي نو رسول الله عليه الصلاه والسلام ویل دني کو اعمال ترغيب ورته حدیث ده صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یصبح علی کل سلام من احدکم صدقه هر آدم کې سارکینو په بدن دي ده, ده هر اندام په بدله کې صدقه ده انسان په بدن کې بندونه او جوړونه اهل علم دې تر کېږي 325 دې نو دا درینې کې بندونه او جوړونه دې درینې کې 1400 کې څه کولې شي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو له وی فکل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه فسبحان الله والصدقه الله اكبر والصدقه ذا ذكر واذكار دا ټول صدق صدقات دي امر بالمعروف صدقه نهي عن المنكر صدقه اخوکه درسره دمرګي راپای شوي الله اكبر والصدقه دا ذکر واذكار دا ټول صدقات دي امر بالمعروف صدقه نهي عن المنكر صدقه اخوکه درسره دمرګي ودي دی راپای شوي دا صدقه ده چې تا دین لاغه کو او دا رسول الله عليه سلاات وسلام فرماي ود ځ او منغاې کاره کاعسانې یاکه اوما منبحبح دې طولوس په دقاوه دغه دوه کاسونه د ساخت م دا اوس د ساخت د موز ووقت دی نور چې روختو او یوزه دوې ځې راپور ته شولس یا پلسته تول نو دا د سواتې زحه هغه ووقت شورو شو تر زواله کوورې د زوال نه لغونې مخې او د اهل عمو د صحی قول مطابق سلاتوبهه او صلاة الاشراق چلیل صلاة الشروق و ميدای و مزده عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ نمناقل دیمام ابن کثیر رحمت اللہ لے فتسیر دی سورة فات کی ذکر کرتی صلاة باغ صلاة الشروق و صلاة الاشراق وی لانا محققین اہل علم قول میں نو اسے وقت شروع لکھو فا ابتدائی وقت کی کسوک ادا تی صلاة الشروق و الاشراق وی او کله نو ورخه گرم شو چې دا غي سرد ازمکه گرم شوی ناسي ګنټا دوه دري ګنټي پیتی ریشوي په دغه وخت کې کړه ادا ورله صلاه الضحاوي حديث د صحيح مسلم کې راغلي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي صلاه الاوابين حين ترمض الفصال الاوابين دا مطلب هغه وخت کې کیږي چې کله ازمکه گرم شوی را او حجاز مقدس درب موتن د مکه ګرم شوه پاغیبانې شېوي نو د اوخانو بچی چې به پاه شو ګې بیا به غ خپیس وزیدي نووي ل سلالات وصللا د او وااب او د سلاتو بهحده م په اغه ووقت کې کېږي چې کله د اوخانو بچ بیا پهسهحرا کې ش کې ګګي او خفییس وزي مدایغه بهترین او افل ووق دی او دې ادام مقدرار د دوه کاته اوسور اللهله سلات وسلام فرمای د <سؤال> ی ځې او منغالی کار کاعانانی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کلمہ کمکرمه فتحک اترکہ کیدې د ام ہانی رضی الله عنها فقور کی او عائشی رضی الله عنها اترکہ تکول امام مالک رحمت اللہ علیہ په صحیح سنن باندې په موطأ کې حدیث ذکر کړای او بیا عائشی رضی الله عنها فرمایل کزما مور او فلار را جوندی نزب نزه به غی ملاقات ل تراوی پور لاله نشم ترک می پوری چې ما رسالات الضحا ادا کړنی او کوم روایت تو چې شرازلی چې ابن عمر رضی الله عنهما دلیل بدعت ویلي امام بخاری حدیث لیک کړی نه دا غیر اهل علم را وځه کړل چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما څنګه خلق کتل چې مسجد لروتی او په جمع باندې صلاة الضحا کوي نو غد دې په جمع باندې کولو خاص کر دې لازم کړي چې په جمعات کې وکوم دلیل بدعت ویلینی یو عمل چې رسول الله علیه الصلاة والسلام او صحابهون ثابت ویني غیر بدعت ویل دیلووی کار دی او عظیم جورم نهګونه د خوبنی ابن عمر په خپله سلاو ه کړي ما بخار هدي ځ کله په دو زینو کې ب کول کله چې به مې د قوباله لاړو د ساخت په وختې نو بے او مکی او مکې مکررم میله چې به د سخت په وختې وررسدونو سلااتتوبح وکل د داتې ورلووي اعتبار په د ې بار سرهېڅوکې په مزجد کې په جمعبان دی کوي مک د چا د او د خیات وسنی ساتو به نو د بدن په ذرینیم صحودری سوا او شپېتو بندونه معنی چې کم صدقه راځي دغه دوه رکعات ورنکافي شول او بیا په صدقاته کې افضل او بهتر صدق کوم ده رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای امام احمد رحمۃ اللہ علیہ په مسند کې حدیث ذکر کړای چې نبی صلی الله علیه و السلام نه افضل او دغه ور صدقات بارکۃ تفوس شنو وی فرمایل علاغ علاغ الرحم الکاشه یو سره استقبال له هغه تاسره دشمنی او عداوت هم خوځو ور سره چې له او رشتہ داري ساته پاغه باندې صدقه کې مدد به دري نه صدقه ده انسان خوڅه چې په هيوار باندې صدقه او خیرات کول عظیم اجر ده رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي حديث البخاري او مسلم کې راغلي چې په خوانه امتونک یو سرهل او باځ روایاتو او راغلي چې یو بتکار زنانو یو سپه او کتو چې دلګي نه غرمږي دوه په لوندیز مکه باندې چګونه لګول نظر اغا دکوین اوبرویستی او ده غسف مون کو الله رب العالمین اذا عمل قبول کو جنت لے وردنکو بخن ورلوکا او دا اللہ پیغمبر علیہ السلام و سلام و فرمائل فی کل ذات کبد غطبت اجر سهر دساشه چی دے او تا دا غصر خیگنوکا سخوراک دی ورلواج و لو پرندو لا حیوانات و لا اوبری نو خودی کې پدی اجر دے مثل اللذینا مثال دا غتسانو ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ چی خرج کئیو لگئی مال نخبل فلا <تصفيق> ردا اللہ کی ففی سبیل اللہ کی عموم دے فا اہل علم ذکر کری قرآن و سنت کی چکل مطلقاً ذکر شی نمرات تینا قتال او جہاد کی سبیل اللہ بی کمثل حبت پشاند یودانین انبتت سبع سنابل چرا زرغن کی غسل وگی فیک ل سبوللتې می حمبه په هر وږې ک نو په یو عمل باندې وسه بندې ورله میلا و او باز خلکو چې ځه یو ثواب او فضیلت ذکر کړی او چې د الله پلار کې او د الله د لارې نهرا دغې خاص لاه اغې ده کې زمونږ په د طرریقبانې د الله پهلار کې وتې نو یو م دی پهچبانې شوهرې کې پهچه دا دا غی د غانه تخمینی به احادیث و قران و و او سنت کی سثبوت نشتا یو دو ضعيف روایت راغست کړي او غی له خپل منځ کې زربونه ورکړي او دغه اجر او ثواب کنا جوړ دی یو حدیث امام ابو رحمت الله علیه او سنن کې ذکر کړه دا غی سندم ضعيف نه چې مجاهد کی سبیل الله کل جهاد لوته نه چې یو درهم او یو ریفزان باندې لګي نو ولاکه بدلی بور له او بل روایت د سنن ابن ماجه راغلي ني ان الله فلار <سلام> کې څوک مس کې څوک روزنه کېبل نیک عمل کوي نو سبب ني نو د غووله کوله په هوښ او کې ضرب ورکړل د 49 کروڑه دینه جوړ کړني میصری رحمت صاحب رحمه الله savo په باندې یو مستقیل رساله لیکل دا غو رساله د تبلیغي جمعات 49 کروڑ کا ثواب دا کوي چې د کرکړې کې د ځان دایره عمل جوړ دی او خود ساخته خبرو پښیروان لي والله یضاعف لمن الله سيها چال شا له سي خو خوشي نو زياده او دوغنه بدلي ورته والله واسع عليم الله فراخ رحمت والد له فراخرا والسون كده عليم او هو در پارس باندې الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله و دي ايات مباركه کی اوس اقدس ال بي شرطونه چکن انفاق فی سبیل <سؤال> اللہ با قبلی گی نو دا غیر پار دو سلبی شرطنا ذکر کی رست و بیادری شرطنا ایجابی ورلہ ذکر کی یو شرط داده که خیر خیرات دیو کنو پاگئی که بز بادن نی که پاگئی که اغیل من ویلشی او دویم داده که اغیر رست و با غریب و دمیسکین پریشان کول او تنگول نیچی ور لوي من او اغاب پکنین نو دا غسل بی شرطنا نی الَّذِ او دسان چې خرج کوي معلو نه خپفی سيل الله پهلارهدان لا کې خومله یثمیونه بیاور پسې کوي ما د هغهمالل پسې د او خیررات پسې ان فکو چې د کمم خیرات کړړی من نن باد نه وله اغ او نه ب ردي کب خیراتې چې بیا از باې نه غریب او ممسکیل للا وي چې ما د تا سره خیړو کاه دارانگی اغا غریب او مسکین نه اغلا زرر او تکلیف نور چایی امام ابن کسیر رحمت اللہ علی وی من پا قول سرد او اغا پا فیل سرد پا خبر سرد از نه نکایی او پا فیل او عمل سرد تکلیف نور تایی فقها و تردی پوری ذکر کردی شاہ یو مسلمان سرد یو انسان سرد خیگڑ او کا او دل پتر په پلا کې فدبان دی تیری گم سلام په اچوم ندل اغا خ تما دل سخيرات وركلي سخيرګل نو سره کړې نو دې دې تلار بدل کې په لار ته يېږي سلام نه پناځي دې لپاره کې ور شرمنده نشي هم لا يتبعون ما انفقوا به نور فسې کيدا مال فسې چې خرج کړې دي من زبادنا ولا اغا او نبد ردي لهم اجرهم عند ردهم د دویره 파ره اجر او ثواب د بی وبي په نيز درمدني الله دویره اجر او ثواب غور ولا خوفا عليهم او نبي سره کوي باندې ولاه هم يهزنون او نبي غم جنيدي د خوف تعلق د استقبال سره د دراتلن کي زمانه سره او د حزن تعلق د مازی او تريشه بي زمانه سره نه وله حوف عليه نهبي سرره په ديبانندې په مستقبل کې وله هم یحون او نبيدي غمجن پهتی شو زمابانې او نو معروو مغصتون خیر منصدقې وه په د ې مبارکه کې اوس د اغا نقصان ذکر کې چې دا بدې ریدي نو ددي نقصان سره چې خپل خیررا او صقته طببا بربا ق معرو وناان کا ونااخ چې غریب او ممس يوم مسكين او کې یو مک راغې تا نه س غواړي تاسهطاقت ن کږ نو سرګورلهف کا په نرم لجبانې واپته کنزل یو ببد او بخنا خیرون دا, دا من منصدق داغ خير خيراتنا یتبعها اغا فور بسیف راغب سبب رد فقر لخير خیر ور کو فرصت اغا څنګه اغلی تکلیف ور سبب رد ور لو نو د دین غواو بهتره خبره داد کی صرف نرموینا ور لو کی خبر ور لو کی غنی حلیم الله به پروا او صبر ناس الله به پروا د نشا خیرات لمحتاجنه نه الله صبرنا ته نو سم دي خپل دشمنانو له سزا نور دیبل کې صبر کړي وسلم الله تعالی علی خیر خلقه محمدین وعلی آلهم وصحبه اجمعین